Na kratko bom predstavila uh, svoje izkušnje z delom v vrtcu um, in sicer predvsem sem se osredotočila na to, kako začeti za začetno skupino, uh, kako pridati v skupino, katere uh, nisem vzgoviteljca, torej je ne pozna, kako sodelovati za otroki in vzgoviteljico in ustvarjati pogoje za delo, za filozofijo za otroke. Pogosto pred začetkom naših srečanj slišim, nabudilo vzgojiteljice, otrokom, zdaj pa možgančke odpreti in dobro razmišljati. Pri tem se sprašujem, ali je dobro razmišljanje mogoče zapovedati s takim preprostim ukazom in se potem to tako čudezno zgodi, ker tako vzgojitelj reče, ali je mogoče potrebno najti kakšne druge vzgibe oziroma pristope. Metodologija, filozofija za otroke je dobro znana. Najprej nek miselni ziv, to je lahko vprašanje, slika, zgodba, potem krajši eh, razmisle potrok, potem zbiranje vprašan, potem, da se izbere eno samo vprašanje, potem eh, diskusija, na, na koncu pa eh, nek eh, zaključni krok in potem neka refleksija. Moje temeljno vprašanje pa je bilo, kako samo metodo, Filozofija za otroke približati razvojni stopni petletnih otrok. Pri tem sem izhajala iz sledečih spoznanj. Prvič, prečoulski otrok ima naravno dano srkajočega uma. To pomeni, da kot goba srka vse, kar sliši, vidi in posnima. In vse to potem postane del njegove vsebnosti, njegovega znanja, njegovega vedenja. Pri tem sem bila pozorna na vaje, na zgodbe, ki sem jih izbirala, kakor tudi na svoje odzive in na odzive ostalih udeleženih odraslih in tudi odzive otrok. Drugič, čudanje je začetek radovednosti, je izvir, iz katerega kakori studenca privre želja po raziskovanju vsakega živega bitja. Čudanje je naravna danost vseh otrok in to vsi, ki delamo z otroki, um, s veseljem občudujemo in se ob tem um, navzemamo tega duha. Tretjič, raziskovanje je naravno način delovanja, spoznavanja in učenja našega uma. Uh, vsi, ki smo pričali v zgoji, vidimo, kakšni navdušeni raziskovalci postanejo otroci. Kako živim ognjem preiskujajo vse, kar pritegne njihovo zanimanje in to lahko počnajo dokler od otrujenosti ne padejo na tla. A ne? Um, in četrtič, um, vprašanja so posledica čudenja. Ko se, ko nekaj uh, zanima, ko se začudim, se v meni porodijo vprašanja. In vprašanja so med, med, metodološko urodje vsakega raziskovanja. Prečolski otroci tako približno od 3 leta naprej sprašujajo, zakaj, kako, um, kaj. Na ta način za vprašanje iščejo orientacijo v svetu. Uh, spoznavajo svet naših vrednot, pravil in navade. Skratka, vse, kar je za nas odrasle, postalo umilno in se o tem ne sprašujemo več. Uh, in petič, petletni otroci zelo radi poslušajo zgodbe, Prav nori so na zgodbe um, in skozi zgodbe vstopajo v ta naš miselni svet. Ob zgodbi zaživita uh, njihova domišljija in želja po spoznavanju sveta. Radi se pogovarjajo in radi imajo miselne eksperimente in delo v skupini. Radi tudi stvari uh, preizkušajo skozi, skozi gibanje, skozi svoje telo, skozi umetnost. Um, Že prej v pogovoru sem nakazala, no, da pri svojem delu iščem ene take um, pripomočke, s katerimi bi pridobila um, pozornost otrok in v bistvu vstopila v ta njihov domišljijski svet in svet igre. Opazila um, sem, um, da je v vsakem otroku naravna potreba po tem, da je sprejet, da se čuti v skupini, kjer je sprejetega in da v tej skupini najde neko svoje mesto in zelo uh, naravna želja in potreba po igri. Na začetku v, uh, pri delu z otroki se najprej seznanimo z medvedko Zofijo. To je plišasta igračka, ki se otrokom predstavi kot radovedna medvedka, ki rada raziskuje in se rada sprašuje o vsem. Zelo pravi, da je odrasli pravijo, da preveč sprašuje in da naj s tem preneha, ampak njo to veseli in ona v tem uživa. In ta medvetka Zofija je, um, dač to medvedko Zofijo želim pri otrocih uh, spodbuditi, da ustrajo pri radovednosti, pri sprašovanju in jim ponuditi en tak lik nekoga, ki ustraja v tem, kar njih zanima. Otrocimo je medvetko Zofijo zelo radi, čeprav se včasih malo bojim, da sem bo zdjela neumna, ampak ni tako. Medvedka Zofija potem vsakič na srečanju v svojem ženku skriva eno vprašanje in to je vedno um, najprej ena tako oganka uh, in na drugi strani pa uh, filozofski ziv dneva. Ta uganka so čisto preproste uganke kot na primer... Um, Uh, tri otroci so šli po, uh, zgodaj s na sprehod in so na nekem uh, travniku našli korenček, malo naprej en piskrček in še malo naprej tri gumbke. Kako so te stvari med seboj povezane? Čist preprosta. Ganka, ki v bistvu otroke uvede v to, da začnejo med seboj povezovati vse znanje, Uh, od njih zahteva asociativno asoci, asoci, razmišljanje, kakor tudi sodelovalno razmišljanje. Ne? In seveda, uh, k pridajo do odgovora, uh, otroci so po zimi naredili snežaka in zgodaj spomladi se je snežak stopil in te tri stvari so ostale. No in tako je po let prebit in potem začnemo z Zofinov Ganko. Um, Kakšne so, oziroma, to so pa potem navadi, ponavadi, ali zgodba, ali pa kakšne druge, takve krajše dejavnosti. Um, kot sem že omenila, uh, sem bila pozorna na to, da je vsak otrok uh, tekom srečanj uh, dobil priložnost, da je imel neko posebno mesto. Torej ali je v naročju držal medvetko Zofijo celo srečanje, uh, ali je na koncu vrtev skrinica, uh, ali pa klica v svoje uh, svoj prijateljčke veni skupine. Um, in zelo sem bila vesela tega, no, ker uh, sem opazila, da ta dejavnost je zanimala in pritegnila tudi najbolj plahe otroke. Ne. Tiste, ki so bili ponovadi zadržani, so si pa vseeno želeli držati medvedko v naročju ali pa vrteti skrinico ali pa klicati uh, svoj iz skupine. No. Um, Pogosto uh, slišim tudi na no, argumente vzgoviteljic, da pa se je to ponavadi vedno tako, da tisti, ki so glasni, so glasni, tisti, ki so prodorni, se jih vedno sliši eni so pa vedno tiho. A ne? Um, zato sem na svojih srečanjih uvedla, da vsak otrok, ki jaz tem odkonečem, naredi veliko začetnico in piko. To pomeni, da, um, ker se ne poznamo in tudi jaz njihovih imen ne poznam, Na začetku vedno igramo igro ime, ime, ime, ime kako ti je ime, kako ti je ime, Anita in potem Anita vpraša naprej kogarkoli, na ta način vsak otrok dobi konkretno priložnost, da se oglasim in da nekoga vpraša in na koncu, ko je ta zaključni krok, in gre medvedka od otroka do otroka in vsak otrok dobi priložnost, da pove, kaj mu je bilo všeč, ali pa kaj mu ni bilo všeč, kaj se mu zdelo zanimivo in kaj se je naučil. Uh, pri tem, ko se že dve časa zračujemo, potem postane malo bolj uh, natančna in jih spodbudim, če je recimo, da ponovijo odgovor uh, predhodnega, da jih spodbudim, uh, a mi lahko to poveš na svoj način. A ne? To je že povedal tvoj parjato, a mi ti to lahko poveš na svoj način. Ali pa če reče vse, a mi lahko poveš eno stvar iz tega vse. A ne? Tako da počasi jih začnem uh, usmerjati, da, da so bolj... Um, Ne, da čim manj ponavlja, da povajo čim večji sebe. Um, kot je bilo že povedano, um, oblikovanje skupnosti raziskovanja in pravila so pri filozofiji za otroke pomembna. Um, sama um, pravila imam narisana na teh um, listih. In prve ure namenim prav temu, da spoznamo pravila skupnosti raziskovanja. Kot je Marjan lepo rekel, ko se oblikuje skupnost raziskovanja, v bistvu sama skupnost šele si da pogoje, da lahko obstaja. In dejansko to, to se je res, to je zelo zanimivo upozovati in tudi sledim temu, da Um, so ta pravila vršče prisotna da tudi, recimo, ko delamo posamezne, če rečem temu, um, segmente, uh, metode filozofije za otroke so pravila na tleh, njih upozorim. Zdaj pa razmišljamo svojo glavo ne, in pokažemo na to sliko. Ne. Zdaj pa bomo povedali, a ne, kaj si vsak misli, pa bomo vsi ostali, pa bomo poslušali. A ne. Zelo zanimiva se mi tudi ta, ta slikica, recimo, ko nekdo govori, ostali poslušamo, In potem pokažem s to sliko, kako se misli v naši glavi povezujajo. Kako, ko jaz nekaj rečem, v glavi drugega nastanjo asociacije, se prebudijo spominje in kako smo med seboj lahko vedno na nek način povezani. Ne? In potem še zadnje pravilo pozorno poslušam drugega in gledam, ko govorimo. Namen naših srečanj je spodbuditi razvoj kritičnega, ustvarjalnega, sodelovalnega in skrbnega mišljenja. Cilji, ki jih imam, pa so čisto preprosti, konkretni. Najprej, da otrok se nauči sprejeti odločitev, da si jo zapomni, da navede svoje razloge v svoji zbiri, da razume, ali se drugi z njim strinjajo ali ne, da se opredeli do razlogov drugih, da se vključi v diskusijo, da se zazna spremembo mišljenja, potem, da išče nove probleme oziroma nove rešitve problema, da spozna nove zvorni kote, da aktivno sodeluje v skupnosti in tudi to, da če tekom diskusije spremeni svoje mnenje, da potem to Argumentira in da s tem ni pač nič narobe. In potem seveda cilji skrbnega mišljenja, ki so vezani na pravila skupnosti raziskovanja. No, zdaj pa še predstavim, kakšne vaje uporabim na začetku, ane kot sem že omenila, sama metoda je znana, ampak večkrat sem se srečala, da v bistvu predčoljski otroci vsi, če gledamo vse, ne, nimajo razvite, razvitih teh miselnih spretnosti, da bi lahko uh, bili kos filozofije za otroke. S tem sem se recimo na, zač na začetku pogosto srečala a ne? Uh, in sem se potem začela ukvarjati s tem, uh, kakšne dejavnosti in ponuditi, uh, ki bodo podobne, uh, kot je recimo samo strukturo, uh, ki bodo uh, v ali imele elemente strukture metode za otroke. In zelo tako leto sem to to vajo, Uh, zelo simpatična, ampak vkrati tudi zelo težka, sem potem na koncu gotovila. Uh, ta uh, vaja vsebuje, uh, oziroma noter je skripci, otrok uh, spremlja od otrok uh, glasuje, uh, otrok sodeluje in razmišlja z drugimi. Um, najprej sem imela škalto semeljniki, Uh, in vsak otrok je bil povabljen, da vzame in škatlo en lik in ga postavi na tla in potem vsak naslednji en lik doda in tako nastane skupna slika. Potem smo zaprli in vsak si je pomislil, uh, na kaj, uh, kaj bi ta slika lahko bila. Uh, potem uh, smo zapisali predloge vseh otrok uh, in potem smo izglasovali en predlog in potem smo skupaj naredili zgodbo. Uh, moram povedati, da so otroci pri tej vaji uživali, jim je bila všeč, čeprav potem uh, na začetku niso razumeli oziroma niso znali sestaviti skupne zgodbe, ker se je del zelo preprosto. Ampak dejansko je za trečolskega otroka, ko se prvi sreča s tem, to zelo velik izziv, da se naveže na misel nekoga drugega. Ne? Vsak otrok že naredi svojo zgodbo. In se mi zdi, Prav to tudi bistvo filozofije za otroke, da se znam, ko povem svojo idejo in poslušam drugega, da se znam navezati na zgodbo nekoga drugega in to vključiti v svoj miselni sistem oziroma z njim biti v neki konstruktivni diskusiji. Ja ne? Ampak kot rečeno, ta vaja za zahtevna in tudi ta Uh, sta, to, kar je nastalo, je bila prvič in ni naravno posrečeno, da vseeno njihove ideje so obledali tu metul, stolp, hiša, rožna, človek. Potem smo glasovali, pri glasovanju si pomagamo z listki, ker upozila sem, če rečem, lahko samo eno idejo uh, in potem otroci zgubijo orientacijo. Apak najlažje je bilo, če vsak imel en listek in sem rekla, ta listek je tvoj odgovor. In potem vprašam, kdo misli, da je to metur ne? in tisti, ki je dvignil gor, ne? zdaj pa ti in si končel. In na tak način so recimo uh, dojeli, zakaj se greda, ne? ker drugače se je pa zgodilo, da so dvigovali roke in zblok niso razumeli. Ampak se mi je mi zelo simpatično, ker so se naučili glasovanja. In tudi to je del metode, ki so uporabljali potem kasneje pri filozofiji za otroke, uh, No in potem je bilo zanimivo, ko smo sestavljali skupaj zgodbo, je, je nastalo, to je hiša. Ampak potem naprej, tu je grad, je rekel naslednji, v njem živi ta kralj in kraljica, potem naprej sta človeka in ima je kralj, vem in kraljica, ne vem, in ima ta zmaja, ime je tornado, na gradu živi čarovnik, ima čarobno palico, ima tudi čarovnico, kralj in kraljica ima pod vrt metuli, na vrtu so rože, in ima ta dva otroka. Če pozorno poslušate, oziroma to gledate, so otroci v to svojo zgodbo vključali svoje predloge. Ne? Um, Tako da, um, zanimivo, tudi ko se mi pogovarjamo, več ali manj skušamo usiliti svoje ideje. Ne? Čeprav iščemo zdaj neko, nek konsens, pa neko spremenjeno mnenje, ampak bomo pogosto delovali, kot starem in bomo na nek način usiljavali tisto, kar smo se že vnaprej uročili. Um, potem pa sem um, v zadnjem mesecu. Uh, sem pa izbrala dve zgodbi. Prva je bila cestni ropar Podgana, druga pa uh, Mirko se razjezi. Uh, predstavljam bom cestni ropar Podgana. Uh, zgodbo smo najprej prebrali, se najprej pogovorili, čisto splošno obnovili zgodbo. Potem pa na naslednjem srečanju sem imela jaz izbran, uh, izbrano vprašanje, uh, zakaj ljudje lažemo, ampak tega nisem uporabila. Zato, ker je prišlo do tega, da ko smo prebrali zgodbo, je fant, tak samo od sebe rekel, um, ta uh, gos je pa hudobna. In smo potem izhalili z tega, ali je gos res hudobna in kaj pomeni biti hudoben? Je pa ta zgodba zanimiva, ker cesni ropar ropa in poberal vsem vse. Ko pa sreča gos in hoče gos, gos pa nima ničesar, pa hoče, pa, če bom pa tebe vzel, pa tebe skuhal, ne? pa ga pa Gost previsiči in reče, ma ne, tam je neka vodlina, ki ste vodlini moja sestra in ona ima sladkarije in ona ti pa vse dala. In potem gre s Tatjav in tam nimi česta razen odmiva. In uh, cestni ropar podgana, gre ne, za odmivom, ker sliši vprašanj, imaš kolačke, kolačke, kolačke, kolačke, in gre. Medtem pa Gost v bistvu vzame konja in vso hrano in s tem pobegne in to hrano razdeli svojim prijateljem, ki so bili izropani. In en deče komentira, gost je hodobna. In potem je bila to zelo zanimiva diskusija, ko smo se pogovarjali o tem, a je zdaj ona res hodobna, a je bila laž tukaj dovoljena, je bila to laž, a ni bila laž. Zelo zanimiva, no? ker sem pa jaz iz tega ven iz tukaj, kar vam predstavim. Želim pokazati, kako, otroci, kako so povazovali ideje in kako so spremembo mnenje utemeljili. Torej, ko smo šli dan iz tega, kdo je zdaj, zdaj hudoben a je podgana, a je, a je gos. A je laž dovoljena, na ni, uh, Je prišlo do vprašanja, ali zlobnega lahko naplahtamo, ali se zlobnemu lahko zlažemo in potem je fantek rekel zlobnega lahko ubijemo. in smo se, po, in smo se po potem pogovarjali, ali zlobnega lahko ubijemo in 12 otrok je reklo ja, dva ne. In potem ko je bilo vprašanje zakaj ga ne smemo ubiti, je tisti fantek, ki je sicer zelo tih, In prej je imela kolegica, da ponavadi, ko vprašamo, eno sekundo pustimo v otroku. Jaz sem se že naučila, da malo več, ker ta fanta, ki je bil recimo um, bolj zadržan, ne je pač pozaril roko dvigen. In v bistvu on ni, nič izdavar vedel, zakaj si gre, ampak ko sem ustrajala, zakaj, zakaj misliš, ne, nisi dvignil roke. zakaj misliš o zlobnega, ne smemo biti, je rekel, zato ker ima prijatelje. In če ga obijamo, potem glavni postane lahko prišenegov prijatelj, ki je še bolj zloben, Naredi še več zlobnega. Potem je pa že tista punčka, ki je na roko, da vsekakor je treba zlobnega ubiti. Rekla sem si pa jaz zdaj premislela, zlobnega pa ne smemo ubiti, ker rad živi. In potem, ko je bilo vprašanje, ali ima zlobnega samo zlobne prijatelje, je bil odgovor spet ene punčke, ki si je primislila, Rekla, ne, zlobno ima lahko dobro prijatelji in oni mu povojajo, kaj je pravi oni ga lahko spremenijo. Um, Tako se mi je zdelo um, zelo bogato. No? Um, čisto na koncu, na zadnjem srečanju, smo imeli pa tudi tako um, zanimivo vajo. Imela smo posodico in v tej posodici je bil en medvedek, tisti bonbonček um, Roza Haribo, en medvedek Marko, ki je bil vseh potrog. In naloga za nas je bila, oziroma vseh nas, mene in vseh potrog in še zgojiteljice. Ne? kako razdeliti te bombončke tako, da bo vsak otrok a, zadovoljen. Vzada je vprašanje o pravičnosti. In a, tako je predlog pribil, da imamo bombončke na pol. In potem smo rekli, okay, če damo na pol, vsak dobi enka, 13 trinastih. Ostane, kaj naredimo s trinastimi. In en greče reče, tiste pojemo nasledničko, nas bo samo trinast. Okay. Potem ena bombončka reče, ne, da ima še teh 13 na pol. In kaj potem? Potem tako stane 11 pa spet napol, dokaj ne pridemo do, do konca, ne? Na svetu prežah je bil, ne? dajmo bombone, vsi otroci dobimo enega, zgojiteljici pa polovičko, ne? In potem se oglasi moja, so zgojiteljica, oziroma ona, mora bila zgojiteljica, ne? No? Ona se oblesi, reče, jaz imam rada bombone, skočem celega, ne? Kaj zdaj, ne? Potem reče punčka ok, ne? Uh, pol pač je rekla, veliki moramo dobiti več. In se v glasi punčka reče, ok, potem pa na, najmanj še dva dobita polovičko. Vsi ostali celga, najmanj še dva pa polovička. In potem en fanta kosovza, ki bi res malher, reče, daj, če jaz tudi rad bombone, hočem celga. To tudi ne bo šlo, ker moramo biti vsi zadovoljni. Um, no, in potem zgojiteljica, provoceren, reče, kaj pa če se vsi odpovemo, ne, in vsi dobimo nič in to je enako, ne. In seveda sošnimo pol otrok, da oni hočejo bombone, Nekdo pa je očidno velik simpatizejo zgojiteljica, pa je rekel, okaj, ja se pa strinjam, ne? Se, se strinjam za zgojiteljico, vse bomboni tako niso zdravi, ne? bomo brez. Ne? Ampak tudi ta predlog ni bil sprejet, ker jih ni uspel prepričati. In potem spet predlog, Naj da je, ja, je najbolj poredni in ne dobi bombojna. In potem je bilo vprašanje, da je to najbolj poredni. In je bil predlog, da jih bom ne, tisto je bilo kr. Je bilo kar hudono je, je bilo treba kar jih malo tako ustavljati, ker, ker je bilo zanimivo. Jaz sem, jaz sem imela to, to dejavnost sem imela v štiri skupine in te skupine so bile ena za drugo. In ta tazarna je očitno videla, da so vsi že prej bombone pojedele, ne? In Nikakor ni bila pripravljena na kompromis, da bi bombone delili, ker oni so imeli fikno idejo, da so očitno vsi dobili cele bombone. Ne? In novena možnost, ki je bila predlagana, ni šla čest. Potem se hotel pač naj, najbolj porednega, da ne bom brez, a ne. In potem je ena punčka zanimivo rekla, ne jo sam dobi enega. Naša vzgojiteljica Jana ne dobi enega, če se pa ona slučajno odpove, pa ga ne dobi Anita. Torej, izločila mene. <laughs> um, no, nekdo pa je rekel, jaz pa najem bombonov, ne. Um, torej, jaz odpovem in dajte si jih razdeliti. Um, Zgodba se je končala tako, da smo potem na koncu vsi dobili bombone. A ne? Ampak je prav, vse sem jim že rekla na začetku, to bo pa zdaj ena Zofina uganka, kako bi si razdelili bombone. A ne? Um, in se mi je zdelo zanimivo, uh, koliko odgovorov uh, so bili pripravljeni posredovati. So pa to odgovori štirih skupin, kot sem že rekla. A ne? Um, zdaj pa uh, še vrednotanje. Torej, jaz um, tri leta sodelujem uh, na tak mačin, kot sem zdaj opisala, tako da skušam razviti neko metodo za začetne skupine. Um, imam dobre izkušnje, ampak vedno se dogovorimo za dolgo treh mesecev, kar je tudi vezano na, na finance vrtca. Um, vedno sodelujem, oziroma zdaj zadnje leto sem prosila, da sodeluje, da so vzgojiteljice prisotne, zato, ker sem tekom izkušen videla, da je boljše, da so vzgojiteljice prisotne, kot pa ne. Ker uh, same zgojiteljice se odločijo, katere bi rade sodelovali z mano, in to je boljše kot pa preteklih letih, ko je bilo to obvezno. Tokrat se bo pač tiste, ki jih to zanima, ki čutijo neko simpatijo do filozofije, oziroma slišijo ponovadi od ostalih, a je to v redu, ali ne potem za sodelovanje, uh, potem same so izpostavile um, to, da so opazile, da so otroci zelo nakrdovali, da so nasrečenih aktivni, da so tudi same veliko pridobile uh, in da način dela uporabljajo pri svojem vsakdanjem delu skupino. Um, otrokom pa so bile vše čugavke, pogovori, sestavljanje s kockami in zgodbe. Uh, moja uh, plat zgodbe pa je ta, da je dobro, ker imamo filozofijo v, v dopoldanskem času, uh, uh, da se skupine same odločijo, katere bi radi sodelovali, da ni obvezno, Uh, in to, da so zgoditeljice prisotne na uh, srečanjih je v bistvu, ko sem šla preko tega, da so one zravene, ne? Uh, ko sem promagala to ne vem, neko, neko tremo ali karkoli, uh, se je to skazalo za dobro, zato ker one potem bo za disciplino, ker ko sem jaz sama delala z otroki, Najprej so bili pridni, potem so bogotovili, da jaz nisem zelo stroga, pa nisem bili več tako zelo ubogljivja. Ne? In na ta način, ko so one prisotne, v bistvu one poznajo dinamiko otrok in one naredijo red in to je meni v redu. In potem jaz lahko izvedem ta vsebinski del vkrati pa uh, vzgojiteljice dobijo res eno tako vzjemno priložnost, da so enkrat na teden lahko opazovalke v skupini. Dosti krat so pod velikim stresom in morajo s vridaševati, takrat pa res lahko sedijo, so zraven in opazujejo otroke in otroke res lahko dobro spoznajo. Ne, kar otroci so iskreni in govorijo o sebi, spoznajo njihov, njihov razvoj, njihove vratnote, družino a in to jim lahko pri njihojem delu zelo pomaga. Pozitivno je, da so skupine stalne. Kot sem rekla, to sta dve skupini in skupino razdelimo na pol. In prva polovička za vzgojiteljico dela z mano, druga polovička pa zunaj. A ne? Potem se to obrne. In stalno je tako, da je ista vzgojiteljica in ista skupina otroka. A ne? Na ta način je v bistvu mogoče napreden, če smo vedno eni misli, a ne? Um, zelo dobre izkušnje so bila, da skupina pred mojo dejavnostjo ni imela branih uric ali pa pisanja, ampak so Ker so potem prišli nazaj, vsi nekimi veseli, prezračeni smo popili, pojili vode in smo lahko začeli, smo lahko delali veliko boljše kot pače skupina pred filozofijo za otroke sedela, brala, poslušala, risala in pisala, to, uh, no, sem rekla, da so beleščili skupine na pol ure ena za drugo, nazaj tudi kar zelo naporno. Um, ampak potem sem v bistvu že vedla, uh, se je pokazala razlika med eno skupino in med drugo, ker je pa tudi posledica vzgojnega stila, ki ga ima vzgojiteljica. Sem potem že nekako vedla in niso bile stvari čist samo copy-paste, ampak sem lahko naredila že malo drugačno. Um, moja vizija za naprej je, da bi lahko imela skupino celo leto, ne samo tri mesece in da bi lahko na sestanku za starše, staršem predstavljal filozofijo za otroke. Za enkrat to naredijo vzgojiteljice in ne vem, kaj one povejo, ker niti kaj same dosti ne vejo. Um, tako, no, da je to moja vizija in tudi to, da bi imeli uh, čas odmerja na 45 minut in ne na 30. to, je, to bilo je bilo premalo neko cvite. Jaz nimam samo zgolj sedenje, neka diskusija, kako je pa še kakšna aktivnost, pa umenjše, naredimo, ne vem, pretegnemo roke, naredimo tri počepe, je pa stvar takoj pre, pre, preobsežna za pol ure. No. Hvala lepa, za izjemno da praktično predstavitev. Mene se mi zdaj uh, dobljil eno vprašanje, Žal, nažalost, če pomišliš, da se tišijo položaj. kaj razlika, če ta skupina, starosen ali to zelo homogena ali pa če tišijo? so vaše izkušnje kaj kaj pomišlja, da se tišijo položaj? Prvičasih se ti če imaš manjša lahko Ja, zdaj, um, to je odvisno od vrtca, vrtec, s katerim jaz sodelujem, ima homogene skupine. Um, osebno imam pa rajše heterogene skupine. Tako da tukaj jaz ne morem izbirati. So to otroci stari od 5 do 6 let, so pa potem v to skupino vključili še otroke iz drugih skupin tistih, ki so, da rečem, ponavljali vrtec, v tem smislu, da, se jih otroci, da so jih otroci odložili v pisane. Um, tako, no.